يا من يرى تهو بي ما كان مني في الزمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال سبحانه وتعالى بعد اود بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِي وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ أما بعد ناكن زحوة لعزيشنا مع الله سبحانه وتعالى سلواتنا قصانيكا صلى الله عليه وسلم مولي مزيشنا مع الله دوبرست ناما ناشي إمراض التليما ناشي إمريش ناما سي مسلمان ما يمسلمان كما مولي سبحانه وتعالى Danas pomognemo na učvrsti na putu islama. Molim ga, wa da Subhanu Taala da vo naše druženje upiše u našu knjigu dobrih dila. Molim da Subhanu Taala da nas pobijedi u džennetu kao što nas je ovdje objedinio na dunjaluku. Amin be Kao što je bilo je i najavljeno Ono o čemu bi govorio na našem večerašnjim druženju, a to je potencijal koji svako od nas pojedinačno ima u sebi. Ili, ako bi to umogli na jedan način malo definisati na... Drugačiji, pa da kažemo, jel, u vidu nekakvog kopanja po svojoj unutrašnjosti, odnosno po svojoj ličnosti. Rijetko ko ima običaj da na jedan, jel, ozbiljniji način malo rovi posebi i gleda šta ta on u sebi ima. Zato što je to teška stvar, nije to jednostavno. Međutim mi nalazimo sve više i više ljudi čak znači i nemuslimana koji su nekad osjetim na tom polju aktivniji i više istražuju i više pišu o sposobnostima koje uzvišeni uzvišen i Allah dao čovjeku. I vjerujte da nekad, čitajući tu literaturu, slušajući diskusije i predavanja na tu temu, čovjek nekad, jel, ostane onako zatečen, zar je moguće da čovjek može da postigne, jel, takve stvari? I mi znamo da danas, vjerovatno vi čitajući, nalazite da nekad ljudi e, sami se liječe, znači, na, nalaze lijek za određene bolesti, e, najedan, najedan, kažem, ako može reći, možda ja ću pogriješiti, evo, tu su stručni ljudi e, e, sa jedne psihološke strane, jer kad sami sebi popravići svoje raspoloženje i svoje stanje, e, dolaze i nalaze i sebi lijek za određene bolesti. Naravno, u Kur'anu ima potvrda toga. Uzvišen Allah kad govori ljudima o dokazima koje je stavio na ovu zemlju oko njih, kaže i u vama samim zar to ne vidite i u samim zar to ne vidite znači uzvišeni Allah čovjeku na jedan način išareti ovim ajetom da vidi sebe i da vidi u sebi taj potencijal koji mu je Allah dao kojemu je stavio na raspolaganje da ga iskoristi. I mi već odavno znamo da su istraživanja dokazala čovjek veoma malo koristi svog svojih mogućnosti odnosno svog potencijala. Čak recimo već davno to je na jedan način i stara informacija da kažu da recimo čovjek ili mali dio ljudi koristi nekih možda deset posto mogućnosti mozga. A kod nas jel uzmeš knjigu, čitaš, ako pomalo kaže ostavi, polućiš. A vrlo malo nas, odnosno veoma mali broj ljudi koristi ono što je Allah dao samo znači kad je u pitanju mozak i njegove mogućnosti. Isto tako Čovjek, e, razmišljajući malo o sebi često puta ima osjećaj da unutra nema ništa jer, jer ne želi. Znate ono kad mnogi se nađu u zatečeni kad im se postaje jedno jednostavno pitanje zašto živiš? Ono ko hladan tuš, čuj zašto živi. Naravno oni koji Nisu naklonjeni, prviđeni, vjeri. Ne razmišljaju o tim stvarima. To su jednostavna pitanja. I zašto često puta ljudi kažu, nemojte, kad, go, kad napominjete, govorite o smrti, kažu, nemoj meni o tome. Što? Jer pazite, govor o smrti povlači za sobom ovaj čitav niz pitanja. Ko, šta, odakle, kako i tako dalje. Tu zna neke stvari koje čovjek mnogi nažalost onima govorit i raspravljati iz razloga vel što jednostavno se boje ući u tu tematiku. A isto tako kad su u pitanju mogućnosti apsolutnog čovjeka najrakšeć a nisam ja zato ne, ne mogu ja to i nije to jel u onaj nešto što ajde kažemo meni ne ide od ruke. Zašto ovo govorim? Zato što jel, želim da svako od nas malo sjedeći sa sobom i kopajući posebi odnosno u, u svojoj unutrašnjosti na, počinje nalaziti osnovu za dobro osnovu koju može iskoristiti da i za sebe ostavi određenih rezultata odnosno da i on bude jedan u nizu oni koji neće svoj život završiti onog trenutka kada umru nego da će dobro koje iza sebe ostave trajati još dugo i dugo kažu jedne prilike je prolazio čovjek pored jednog koji je sjedio na nekom starom sanduku Pa mu kaže, daj mi nešto iz njega, kaže, nema prazno je unutra. I kaže, de otvori, vidi, možda ima nešto, pa nema prazno je. I on insistirajući, jel, natjera ga da mu on otvori da pokaže. Kad je otvorio, kad su malo bolje po onom starom sanduku, jel, počačkali, naše su komadi zlata. I danas većimo kad uzmete da nađete Komadić koji 3 4 g ima u sebi. Nije to zanemarljivo, je da? Vrijedito. Međutim šta je bio problem što vlasnik sanduka nije htio da malo to temeljnije pretraži. Kad govorimo o ličnosti čovjeka, je l' često puta ono se kaže ja, međutim ja Mi smo dosta slušali da se to govori u negativnom smislu, al. Ja. Međutim ima i ono pozitivno ja. I dijete postaje svjesno svog života u trenutka kad bude kad počne govoriti ja ili svoje ime. A ono već počne razmišljati o životu. Ja hoću. Ja želim. Ja tražim ili tako dalje. Od tog trenutka dijete je svjesno Koje je boje, koje šta je, koje je gdje i tako dalje. Do taj trenutka, znači, je za njega malo te ne sve bilo na jedan način isto. E, eh, dolazimo do jedne veoma bitnije stvari koja nam na jedan način govori kako ljudi na jedan način sami sebi dokazuju one sposobnosti koje im je Allah subhanavatala podari. Odnosno, šta je motivacija da oni počnu otkrivat te sposobnosti? Prvo, jeste ime. Kažu, čovjek koji je najdraže na svijetu da čuje svoje ime. Raduje se kad se njegovo ime Spominji. I zato kod nas je li malo bi čaj sreći Adeš, imenjak. Čuj, možda ste vi svim rašte osobe. Međutim, dovoljno je kad kaže imenjak. To već nešto znači. Već ste vi nekako osjećate da ste bliži. Iako nemate ni rodbinski, ni prijateljski, nikakvi. Znači, dovoljno ime. Recimo, ljudi kad se piše o njima U novinama šta radi i sjeće pa ne i to čuva. Gledaj večeras ću bit nadnevnik, ono samo kamera prošla, znaš, no, na trenutak. Gledaj večeras, to se snima. E da bi se to ime što više spominjalo i ponavljalo, Ljudi na, na tom je mnogo radi. Odnosno, e, ulažu nekad tolki trud, koji je možda prije toga, nego što ih je to ponijelo, za njih bilo nešto nedostižno. I zato kad stručnjaci govore o komunikaciji, veoma jednu bitnu stvar govore. Kaže, treba čovjek da nastoji, da pamti imena ljudi s kojima se upoznaje. Zašto? E zam se sad vi situaciju, poznate se s čovjekom, sjedite, popijete kako, sa njim vidite ga nakon godine dana i on prelazi, salam aleikum ahmede, kako si? Joj, zapam ti moj ime. Jel' kada ti kaže salam aleikum? Drugačiji. I zato kažu danas Google, jel, ne znam dok je to, došla informacija, došla do mene, pokušava pravit ono nekakve naočave. Dečice, imate ono negdje možete se čitati sa njima, jel, onaj podaci pa zašto, jel? Ima to na jedan način i drugih koristi, ali između ostalo, znaš, no, samo što ti onaj se upoznaš s nekim u par minuta, može. O, djece, yes, šta ima? Ej, kako je završio fakultet? Ja šta ima? Kako je babo, Ono na tom profilu tam čita babo je bomci, znaš, tako. Znači, e, e, i zato danas informacija je veoma bitnaj i baš ste strane nekad ljudi znaju da nam jel tako uprijeđu i da nas osvoji poznavanjem informacijama odnosno interesovanjem za nama i onda zbog toga čovjek počinje da ulaže dodatni trud koji je nekad u tom trenutku za njega nešto bilo veliko je želi šta da da njegovo ime što više Budi prisutno na jel, onaj, jeziku ljudi, odnosno da ljudi što je češće i više govori o njim. Dalje, titula ili položaj. Zamislite sad recimo onaj, da neko kaže, slušaj, večeras trebaš 5 sati i sjetući Evo dajem ti knjigu, ovu knjigu ćeš večeras 5 sati učiti. Nema šanse. Kakav će ja sutra izgledat u, u, u osam radno vrijeme. A sad vratimo, ili evo, još ovde ima stutenata. I oni koji su prošli taj period vrate malo one ne prospavane noći. Koliko ih je bilo? Pazite, ne govorimo mi ovdje sad da je to nešto ružno, negativno. Nego govorimo koliko čovjek može da postigi nekad hoće. Zamislite sad da samo jednu trećinu od onog što ulažemo studentski dan danima jednu trećinu, ne jednu trećinu jednu petinu Nastavimo! Šta bi čovjek uspio da postige? I sad kad govorimo, joj, naučiti korana, napam je, ko to može? A ti dok se sudirao po 12 sati, po 15 sati i dni nauči. A za hiv skorana ti ne treba toliko. Rasporediti vrijeme. Znači sat, po sat, ono malo izmeđakša majaci, I za 5 godina može se naučiti. Međutim, jel, tad je, zašto? To je na jedan način postalo neobavezujući i ovaj postalo neobavezujući i zbog toga ovaj, ljudi ne koriste ono što imaju od potencijala kojim je Allah subhanuha treba dao. Naravno, oni koji žele istinski da sa svoje strane doprinesu i ostavi rezultate takvim ljudima imate ljudi kojima ne treba ime do titula ni, ni položaj dovoljno da spomenete njegovo ime ne treba reći ni vaki naki on se zna potom i zato imate ovaj ljude koji su znači život svoj usmjerili ka dobro ne treba ispred njegovog imena ni spomenuti dr ni mr ni posle njegovog imena dovoljno je reći njegovo ime. I to je ono što čovjeka treba na jedan način da mu bude vodilja na putu dobra. Znači, ako mogu za položaj ili titulu, paste, vi vidite koliko ljudi, a, recimo, evo, evo, svi, svi vi vjerovatno imate, onaj, možda je neku i prošao kroz to, ono kad su prezborne kampanje, onaj mjese iz dana, Ljudi koji se aktivirali u politiku i na nekoj listi. Koji je tu rad, koji je tu, pa ja znam jednog hajeli finog insana. Pa to se, to znači radi se radno vrijeme, standardno, ali se navječi, znači posle radno vrijeme nema kući, nema jest na vrijeme to se analizira, to se sjedi, to iz dana u dan, ne neprospavani dan. I čovjek izdrži. I onda poslije toga vi mu kažete, ej, imamo sedmično druženje predavanja, kaj, joj, Boga mi ne mogu stići. Ej, za ne znam kud udaram. Znaš, a kad mu vam, onaj, za onaj, jel, u predzum onoj, onoj kampanji, da mu, jel, uzimate vrijeme, koliko je radio, pff, ili bilo koju stvar. Ali kada pozovete, ej, imamo šta ja znam, to, jedan sahat u sedmici, a lajka je, vremena. I zato je, svidila mi se, ono, jel, svi su imali priliku da vidimo negdje sliku, ono, slika na futbalsku utakmici, Jel, džamija na sabah. Hiljade i ovamo ne ima. Safija. Stvari kad se hoće. I vjerujte, ima smisla kad se kaže kako čovjek počinje razmišljati o sebi, imati stav o sebi imat razmišljanje o svom životu da se stvari u, u, u skorije namijenjaju u njegovom životu. Drugačiji je život što bi rekao naš narod kad je dan i I drugačiji je život onoga koji u svom životu želi nešto više. E na kraj ne moraju to. Mi govorimo sad o nekim stvarima koje su primijetne. Ne mora to biti primjećeno među ljudima Mi govorimo sad iz ugla vjernika iz ugla onog koji zna šta traži u svom životu iz ugla onog koji želi svojoj zajednici doprine dobro iz ugla onog koji želi da i za sebe ostavi dobro iz ugla onog koji želi da svoju porodicu odgoji onako kako će prije svega Allah sa njom biti zadovoljan Najveći je problem danas što mi najmanje govorimo o najjednostavnijim stvarima. Najmanje govorimo o najjednostavnijim stvarima koji se tiču svakog života. To je problem. To je međuno kada dugo govori čovjek kaže kritikujemo muslimane, ej vidi kako zapadnjaci su otišli, nam je sic. Gdje smo mi? A unijek džamija preko puta i on otišao u džamiju. Amerikanac otišao na mjesec. I ti se povodiš za onim, odnosno, kritikuješ muslimana što nisu otišli na mjesec, a ti nisi mogu samo prijeći put potvori džamijska vrata. A e tu je problem. Nemoj se ti zikirat za mjesec. I se ko zikira za to. Denek, tebe si kirala, zašto ti danas čuješ pet puta Aizan, a ni na jedan se ne odazoveš? Zašto danas znaš unazad deset godina postavu Manchestera, ili ne znam kojeg tima, a nisi naučio deset sura pravilno iz Korana učite? To je problem. To je nešto što mi preskačimo. U tome je problem, braćo. I zato mi danas kad neko govori o ovakvim stvarima, ono, joj, što uopšte govorimo o tome? Vjerujte, ja sve što više ulazim u te jednostavne stvar, života, tek vidim koliko insan propušta. I koliko čovjek Znači, zanemaru one sitnice koji jesu u stvari on, ono što čovjeka na jedan način i mijenja. Ono gdje čovjek pravi propuste. Raspravljamo mnogo daljim stvarima od nas. Kao kad sjedimo ovdje I, riječ, i pokušavamo liječiti problem negdje tamo, neke zajednici na drugom kontinentu, a mi nismo riješili ovdje problem nas. Problem svogu džemata. Insan kritikuje milione, milione nekih drugih Arapa ili nearapa, zašto troši novac u ovdje zašto radi ovako i zašto ne rade onako. A on želi da se uključi u džemat, džamijski odbor. Ne želi da da doprinos svojoj džami. Nije nikad u životu došao i pomogao da se očisti džami. Nije nikad pristovolj na jednoj halki Kur'ana u džami. Jedino predavanje koje je slušao džamije je hutba koju mora slušati. Ali pokušava riješiti stvari koji nas na jedan način direktno ne dodiruju. Zato kažu ne mijenjaj ljude. Nego mijenjaj sebe. I kad se ti promijeniš prema ljudima, ljudi će se mijenjati prema tebi. Kao što ti ne voliš da čuješ uvredu, ne voli ni onaj da čuje o tebe. Kao što ti ne voliš da budeš ponižavan. Nemoj ti ponižavati ljude. Kao što ne voliš da neko zabrlja kad tebi nešto radi. Nemoj ti zabrljati kad radiš nekom. Jednostavna politika. Jednostavna politika ali mi te jednostavne stvari često puta i i preskačemo i o njima nikad i ne govorimo. Pazite ovdje kad mi govorimo o položajima titula imamo još jedan problem. U svakom pogledu i dunjalučkom i kad govorimo ovom jel islamskom danas ljudi koji su na, na položaju koji su školovani misle da su, da će bit, ajde da kažemo na način, jel, onaj bolji time što će se distancirati od običnog svijeta. Da se pojavi sad neki ovako učeni, insani, kad je u pitanju vjersko znanje i kad sjede s muslimanima i pokušava sa njima učestovati njihovom svakodnevnom životu. To se gleda, ono, znate kod nas priča kaže, ono, Hođa jadnik zbog tanke plate koje ima mora se bavit nečim. Uj, hoža radi. Čuj, hođa trguje. Zor možem tu? Ko da on nije insan? Hađija. Ne smi hađa raditi. Hađija mora sjediti. Znači, hađija mora biti nehlebar. To znači, ako hoćeš da budeš musliman, moraš biti nehlebar. To tako se želi pojasti. Ako hoćeš da radiš, da budeš vjeran, ne, ne, ne, Ti automatski ne možeš biti dobar vjernik. I ja ćeš ti ubrljati, pa dobro, ja ću ubrljati. Šta ako ubrljam? Onaj radi i napravit će. Problem. Tako se to gleda. Ja sam doktor nauka, ne mogu ja sjeti s onim običnim. Ja ministar, ne mogu ja sad proći u džami sa džematlijama se poselamit. Kako ste? Jeste dobro? S nenom, onom, s djedom stat na putu, pitaš šta je imala nena? Kako A, ah, ja sam ministar. Kod nas imate slučaje, recimo, u, u, u još gore situacije. Neko iz... dođe na mjesto direktora školi. Poga mi to je jedna pozicija. Dođe za mjesto direktora školi da onda... Znaš, u kolektivu 30 i 40 ljudi, on prolazi i pored nekih ljuda i iza se pozdravi. Gdje yes. si? Zašto? Zato što je on direktor škola. A s druge strane, s druge strane, recimo, ste možda imali priliku neka danu, ne znam, bio je neki dokumentarac o obrazovanju kod nas u školi i sad govori djevojka koja je studirala u Americi jedne prilike je došla u, jel, ona je tamo, kancelariju, ured, kako se zove, jel, kod svog profesora i kaže, ja ulazim, on preko skype razgovara sa Hillary Clinton. Nešto razgovaraju. Ja ulazim i normalno sad ja vidim on s kime jel želim da ne prekidam, pošto je ona uspjela da vidi da je ušao student, kaže ona, kaže ja prekidam razgovor, bi dolazi tvoj student, znači preče i da sa svojim studentom završiš svoje obaveze, mi ćemo se čuti nekad kasnije. A mi muslimane, koji uči vjera, Da čovjek sve što više bude, uh, uh, ima više znanja i bude na većoj pozici, da bude skromniji kod nas obrnuto. Skoro na predavanju sušam od, od uh, šeha Salmana Laude, kaže, govore mi naši studenti muslimani, saudije koji studiraju u Americi, jer hoće da poredi, znači, muslimansku sredinu i sad zapadnu kaže u kafeteriji, ono i tamo na, na univerzitetu, uđeš kaj vidiš čovjeka ovako, jel u godinama sjedi i najvi tamo u čošku, pije kahu, čaj, jede, sendvić i studenti mu prilaze i razgovaraju sa njim tako i onda ti kaže čuješ u koje to to je šta ja znam rektor ili ili neko tam faca neka univerzitetu. Dok ovamo ti na islamskom univerzitetu ne možeš ono srećan se ako uspiješ ufat rektora poselamice sa njim. Na ustanovi odgaja ljude, da uče ljude jednostavnošću i onim što Islam traži od njih, jel, pokolnost je uzvišeno Allah, subhanahu wa ta'ala. Kad smo ove ovaj spomenuli, ovaj, šeha Salman Laude, kaže jedne prilike, on spominje svoj slučaj, bio je negdje na porošnom putovanju i, eto, tako, jel, Posjetili su neku zemlju i ka, djeca su ono, slikala se, slikao se on sa njima, onako ko otac sa djecom, onaj, igrajući se i tako dalje, i kaže, desilo se eto, taj sin njegov je odabro nekih ti par slika i stavio na internet, bez njegovog znanja, i normalno sad zovu, ovaj, zašto? Zato što je on recimo negdje koji otac sa, sa djetetom, jel igrao se, šta ja znam, malo ono, opuštena atmosfera i kritike su, kako si ti smio da opuštena te slike, odu javnost, ti si alim, ti se ovo, ti kaže, te slike su toliko pozitivnog odjejka, vidjeli, da su ljudi počeli zapitati, fiti, alim, kako si igrao sa djecom, ja nikad svojom djecom nisam sigrao. Ja nikad možda nisam u životu uzelo, ovdje rekao sam svim, haj malo, jednostavno počeo da ih naučili su ljudi kako da, jel, da nije veličina u tome da ti ovaj budeš negdje u oblacima, a, a ispod tebe ljudi negdje na zemlji jel, onaj, hiljade metara. Isto tako imamo na umu da nekad Odrazu ogledalo ne pokazuje stvarnu sliku uvijek. Znate, ima ono ogledalo kad stanete, izmijeni vam oblike. Jel, to ogledalo je društvo oko nas. Što društvo oko nas? Kad ste vi na poziciji, kad ste ovako malo, jel, negdje, znate, nije ono uvijek kad vam ljudi dolaze i kad vas, znaš, kako si. Po ramenu tešu. Joj, jes, pamet. Jes, daba. To je tako, automatski. A čin dođe čovjek malo na funkciju, odmah se ju jesti fina frezura. Hej. Mala šukusa za oblačenje. A dotad nije imao, dotad nije bio primjećivan. Dotad nije bio pametan. A malo se obogatih, ješto je lijep, zgoda. A dotad nije bio. Znači nemojmo ne da nas nite stvari zavaraju. Praže, prilonsi se so Sokrata Izreka, kaže, onaj, ako primijetiš da te neko od tvojih jarana, što bi mi rekle prijatelja, presto ozijare ti, dzivkati, kaj znaje da, da se ne bavi više glumom. Ne bavi se više glumom, jer je dotad sigurno glumio čim te napustio. I zato radite te popularnosti ugleda, jel, ljudi, ljudi ulažu mnogo, mnogo toga, a znajte da često puta, jel, kao što se spomeni odjednom kad je molio sam boga da me učini onaj uglednim, popularnim među svijetom i onda sa ga i kasnije stekao osjećaj kad se to desilo da sam dobio protiv sebe. Izgubio sam svoju privatnu, svoju porodicu, svoje prijatelje, nisam imao više mje, vremena nizakoga. Jednostavno vidio sam, osjećao sam kao da sam dobio protiv sebe. Treća stvar jest ono što čovjeka jel postiči da koristi svoj, jel, kapacitet, odnosno rad i, i aktivnost. Kažu, ne treba pita čovjeka zašto radi, zato što je u čovjeku u prirodi da radi. Znači, neko reći, kod nas u Crnom Goru nije tako, ne zna. <laughs> Nema Crno Goraca, jel? Neki znaju već radi svoj čovjek, Jeste. Starao se na govorci ne radi, ni nikog ubio. Naravno, čovjek u, u radu i aktivnosti je bereket. Arapi kažu fil harake barek, jel? Kad čovjek se trudi i radi, tom na jedan način uh, dokazuje i govorimo koji sve sposobnosti on ima i šta može sve da da da postigne. Uh, to je s jedne strane ono jačan jedan način, jača, jača moral daje nadu, jednostavno čovjek e, e, pokušava jel dokazuje sam sebi e, osjeća, znate kad vi već počinjete rezultate za sebe ovaj, da ostavljate, to vam jednostavno govori da imate određene vrijednosti u sebi i da ste već nešto postigli. Zato kažu da je jedan od kineskih vladara imao Uh, običa jedan način patnji, jedan način patnji pojedinaca, normalno nije svima, ali pojedinaca, kaže kad bi zatvorio, ugađao bi im sve što, što su tijeli. Hoći tu pojest, evo ti. Hoći tu rat, evo ti. I sve tako iz dana u dan, dok jednostavno mu ne ubije volju za život. Na taj način. i Čovjek jednostavno tapija gotovo. Isto kao što kažu da jedan od načina isto u zatvorima bio kod, kod je, nekim da bi čovjeku kad bi ga zatvorili, rekli, šta najviše voliš jest? Ja volim jest tu i tu. Dobre. Tri obroka ta hrana. Ista I tako iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, šta se dešava? Kaže već, posle određenog vremena, kad po, već se približava vrijeme jelu, on automatski počinje počne da osjeća mučnine u sebi. Kiselina znači, sad opet ono jedim. I razori sam sebe, uništi se. Zato te promjene, ono, znaš, nekad... Dobro krenije, pa nekad malo i problem, pa znaš, no sve, i sve ima svoje, znači svoju određenu, jel, onaj korist. I zato čovjek što više aktivnosti i što više rada, pazite, vi kad, kad recimo, e, imate, e, šta ja znam, kad ima čovjek obaveza, nekad poslije, jel, teškog napornog rada, kad vi sjedete analizirate svoj dan, pa kažete, recimo, ustao sam na sabah i posle sabaha sam to uradio, Šta ja znam, klanjao sam sebe aj ovaj, pa kući malo kahva, dorčak, pa sam onda recimo otišao tu, pa sam završio tu, pa sam završio ovo, pa sam završio ono, pa... Najveće dojaci ja danas nekakvi deset obaveza završio. Sve ono fijezbo te stavio. A recimo nekad ono, kad je onaj dan kad se znaš, ono, nedjelja i danas nikakvi obaveza. Doručak u dvanest. A do dvanest je spavat pa kava. Pa poslije doručka je moglo bi se još malo ispržiti. Pa tako u do i kad prođe dan, vidite da taj dan nije imao nikakve. Da kad poredite znači, jedan i drugi, vidite kad čovjek ima obaveza, ima aktivnosti, koliko je njegovo vrijeme korisnije, odnosno koliko je uspio da iskoristi svoje vrijeme. Zamislite sad da čovjek kažemo Ne mora svaki dan, ali da te kapacitete koje ima koristi barem djelimično šta bi mogao u svom životu da da uradi. Naravno se jel postavlja neko će postavljati pitanje zašto radi, zašto da radi, zašto da se trudim. Pa sigurno ima Dosta razloga, mi ćemo onako na, na brzinu reći, naravno radim zato što želim da postignem Allahov zadovoljstvo i trudim se, odrećem se svog sna na sabahu zato što želim Allahov zadovoljstvo, odrećem se noge stvari zato što želim Allahov zadovoljstvo, želim društvo poslanika, želim nasudjen dan da budem u društvu poslanika, želim da budem sretan, želim da budem uspješan, voljen, naravno sve što više para da neš u kući žene ćeš biti draži, cijenjen. Znači, ispunja on svoje obaveze dnevni, zadovolja svoje životne potrebe i tako dalje. Zbog tih stvari, znači, i sad možemo spominja tačku po tačku. Zbog čega se trudim i zbog čega radim. I mnogo je razloga koji čovjeka navode, ovda da, da se što više trudi i što više radi. Naravno, mašta, kad kažemo mašta, mašta, ajde da kažemo mašta, onaj, igra isto tako velik ulog. Paster, uh, lijepo uh, maštanje, razmišljanje ima svoje mjesto. U, u, u hadiskuci se kaže da uzvićan je poručuje vjernicama jednu veoma bitnu stvar, kaže ja sam sa svojim robom sve dok ima lijepo mišljenje o mene. Ja sam sa svojim robom sve dok ima lijepo mišljenje o mene. Čovjek kad zamiješća se da je uspio nekoj stvari osjeća se lijepo. Ono, kad, kad maštaš, joj šta mi sliš? Kad ja to sad. Ono, ja magistriro, ja doktor, nekako, e, zamislio ja ministar, ono, ja sam uspio to. Zamislio ja naučim džuz Kur'ana, ja zamislio. Znači, osjeća se jednog sam, na jedan način čovjeka, ispunjava i o tome, i Kur'an i kaže, recimo, često puta, u, u, kad uzvišeni Allah, kad uzvišeni poslanik, kad, kad, kad poslanik sa Selem spominje i kaže, Uh, obožavaj Allaha, ke enne ketera, kaži kao da ga vidiš, razmišljanje, Maš, kao da ga vidiš, elemtere keife, zar nisi ti vidio, zar nisi, znači sve, koliko je ajeta koji recimo spominju to, elemtere, Elem tere zar nisi vidio, zar nisi čuo, zar nisi ovu, znači, Navodi čovjeka na maštanje, poslani Selem kad su ga pitali o, o iskušenjima, nekih stvari, želio je da dočara svojima sadma pa kaže desilo bi se u prošlosti da bi čovjeka znači uzeli, iskopali jel, rupu, stavili ga u tu rupu i testerom ga polovili ne bi ostavio svoju vjeru, da dočara, da zamisliš ti kako te stvari izgledaju. Po sami selem, zamislite da ispred kući je jednog od vas teče rijeka. Kad je želi da objasni kako namazi čiste od, od grijeha, šta kaže? Zamislite, ili šta mislite da ispred kući je nekog od vas teče rijeka i da se svaki puta u njoj danas pet puta oko, da li bi bio nečist? Da li bio prljav? Ne bi. Navodi čovjeka na jednu vrstu šta Razmišlja je normalno, mi znamo da onaj, rekli smo danas sve više i više dokaza da čovjek znači s te strane može da poboljša i popravi stanje čak i svoje zdravstveno stanje. Vi ste čuli poznatu izreku recimo ovaj, Martina Lutera Kinga koji je rekao ja imam san. Nije rekao ja imam problem, nije rekao ja, men, mene muči, ja imam san. Ja nešto sanjam i nešto zamišljam. Ja se njegov san ostvario? Jesi. Yes. Ja imam san da bosanske džamije bude puno klanjača. Šta treba rada se taj stan? Ostvari. Ne, šta mi imamo naše džamije zatvorene? I sva ta priča o tome. Boga mi kod na džame je zatvorena. Ono, kodisko ko klub. Zatvorena i proći pored njega. Dobro je zatvorena. Po na voda ako je zatvorena. Kako da se otvori? Šta da se uradi? Imamo li mi svoj san? Ili mi imamo problem? Mi uvijek gledamo, imamo problem. Zašto ne pokušamo nekad maštat i razmišljati o rješavanju tih, tih problema? I zato kažu čovjeku pokušaj nekada malo ono dijete koji je u tebom negdje čuči, pusti ga malo nek izađe vani, neki ono malo proradi. Zato kažu druži se nekad i sa djecom. Od djece uči čovjek čistoću, iskrenost. Onu, onu, onu, mi kažemo dječja naivnost, mi nekad do njih takvu čuješ stvari, Čovjeka navedu na razmišljanje. Zato što nema iskvarenosti unutra. Nema iskvarenosti. I zato e, sam taj osjećaj da kažem, jel tog, tog uspjeha, tog lijepog sna, lijepog razmišljanja, lijepog nastajanja, ostavlja utisak. Kao recimo da sad vam ja govorim kako sam danas prolazeći pored radnje, voća kupio limun i onda ga fino popolovio napola i onda uzeo i sijeo. Ja da govori bila kisela, osjetite, nema limuna niko. Ali nekako, osjeti se ona kiselost. Nači organizam Zamišlja. Daj. Daj nam taj osjećaj. Jel. Ima ovde doktoranči to, ako nekad nam oskahu objas, šta je to. Ali, to je taj, da kažemo, jel, osjećaj koji, koji čovjek može nekad da zamisli, pa makari i i ne bila to, to stvarnost. Naravno, nemojmo sputavati ni sebe, ni drugim. Kažu, mi Sate i sate svog vremena provodimo da dijete naučimo da pričamo i onda cijel život šuti zatvori usta a sate ga učili da izgovara, da priča učili ga da hoda i onda sjedi nemoj usta. zalijep se za zemlju za zemlju koja se okrići i krići ti još neka zalijepiš za nešto što što i ono ima svoj pokrit i ono nešto nešto odrađuje I naravno uvijek pokušajmo da te ljubavi, taj pozitivizam ugradimo u svoj posao, jer kažu, ako nešto radiš a ne osjećaš se lijepo, nešto neštima. Znači, vidiš šta je šta je problem. Kaže, mama Ahmeda su pitali, to što se radi, si uradio ima Allaha. Kaže, ja ti kažem ima Allaha, Boga mi to je poteško reći. Ali kaj radio sam nešto što sam volio. Radio sam nešto što sam volio. Bolim Allaho subhanahu wa ta'ala da nas pomogni na putu Islama i da popravi stanje muslimana. A'lahu dovanahamda da'arbi anebi.